Allahumma inas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tajiban wa amalan mutakabbala Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik amma ba'du Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar di mana saja antum berada Semoga Allah Jalla Jalaluh, Allah Tabaraka wa Ta'ala merahmati kita semua Memberkahi hidup kita, menyelamatkan kita dari berbagai kejahatan dan semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita semua untuk melakukan berbagai ibadah dan ketaatan di bulan yang penuh berkah ini. Allahumma amin. Para pemirsa, ikhwatul iman, kaum muslimin rahimakumullah, kita senantiasa memuji dan memuja Allah, bersyukur atas nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya. Sampai detik ini sungguh nikmat dan karunia Allah yang sungguh luar biasa kita masih dalam keadaan sehat sehingga 15 hari kita telah melewati bahawa ini hari ke-15 dari Ramadhan yang penuh berkah ini semoga seluruh ibadah dan ketaatan kita diterima oleh Allah Taala. Ta dan semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan kemudahan kepada kita untuk menghadapi hari-hari dan malam-malam yang sangat menentukan dalam kehidupan kita ia sepanjang tahun ini iaitu di bulan yang penuh berkah ini 10 terakhir sekarang kita di pertengahan 10 pertengahan begitu cepat perjalanan waktu sungguh beruntunglah orang-orang yang manfaatkan waktunya dalam berbagai ketaatan dan kebajikan dan sungguh merugi Orang-orang yang menyita dan membuang-buang waktunya Alhamdulillah ala kulli hal Alhamdulillahi awalan wa akhirat wa zahiran wa bahtina Kemudian salawat dan salam Mari kita berbanyak ucapkan untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin Wa ala ali Muhammad Terusus di hari yang mulia ini Yawmul Jumu'ah kita memperbanyak salawat kepada Nabi yang mulia Sallallahu alaihi wasallam Rasul Sallallahu alaihi wasallam bersabda Man salla alaiya salatan sallallahu biha alaihi ashra Barang siapa yang bersalat pada Rasul Satu kali maka Allah akan bersalawat kepadanya Sepuluh kali Ma'asyal muslimin Para pemirsa dan para pendengar di mana saja antum berada Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih dalam keadaan sehat Dan kita akan melanjutkan kajian, pembahasan kita tentang akidah ahli sunnati wal jemaah Tapi sebelum dilanjutkan, ada beberapa peringatan yang perlu kita ketahui dan kita waspadai bersama Ya, akhir-akhir ini, bahkan sebelum tanggal 15 bulan atau sebelum malam 15 Ramadhan yang pada hari ini 15 Ramadhan pertepatan pada ya, hari Jumaat beredar dan viral di masyarakat atau di medsos media sosial ya, hadis yang palsu dusta atas, Nabi, Nabi, atas nama Nabi saw apabila Ramadhan pertepatan pertengahan Ramadhan ya pada 15 Ramadhan pada malam Jumat atau pada hari Jumat maka akan terjadi huru hara akan muncul asap ya hitam dan seterusnya dalam hadis yang ya, palsu yang sebagian dari orang-orang menamakan diri mereka ustaz atau da'i menebarkan hal itu sehingga masyarakat ketakutan ya sehingga mereka bertanya-tanya apakah itu terjadi ya sehingga sebagian yang prediksi akan terjadi kiamat nauzubillah ya tentunya nauzubillah dari hal-hal yang seperti itu kita berlindung kepada Allah dari berbagai kejahatan ya dan kita memohon kepada Allah semoga kita ya tidak sampai kepada kiamat besar itu ya. kita diupadkan dalam keadaan iman dan kita memohon kepada Allah semoga tak terjadi huru-hara yang akan menimbulkan kerusakan dalam tatanan hidup manusia yang menyebabkan kehancuran ya. Semoga kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Akan tetapi keberanian sebagian menebarkan hadis-hadis palsu Kajian-kajiannya atau di media sosial menjadi viral di masyarakat ini semua adalah kejahatan, ya atas nama agama dan kedustaan atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tentunya berdosa dan siapa yang ikut men-share? menebarkan hal-hal yang seperti itu juga dia menanggung dosanya dan menisbatkan menebarkan kedustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam maka waspada dari para peramal dari orang-orang yang membuat pernyataan perkataan yang meramal tentang kejadian akhir zaman atas namakan agama atas namakan ustad atau mungkin pencerama dan yang lainnya waspada tidak perlu hal-hal yang seperti itu didengar kerana tiada yang tahu tentang kapan terjadi kiamat adanya berita dalam hadis tentang tanda-tanda kiamat atau mungkin huru hara atau hal-hal yang lain itu suheh, ternyata suheh itu tidak bisa dicocok-cocokkan oh iya pada tanggal sekarang akan terjadi pada tahun ini akan terjadi ya apalagi kalau sumber dari berita tersebut informasi dari badan atau dari orang-orang kafirin ya, kemudian dicocok-cocokkan ini adalah metoda yang keliru dalam memahami hadis-hadis tentang fitnah akhir zaman tentang tanda-tanda kiamat Nah kita mengimani Tanda-tanda kiamat Ya berbagai Hal telah muncul Tanda kiamat kecil Dan tanda kiamat besar Tentunya akan muncul Itu di akhir zaman Di zaman yang paling jelek Yang tidak ada lagi yang beriman Akan muncul hal itu Satu demi satu dari tanda-tanda tersebut Kurang lebih dari 10 tanda Akan berurutan munculnya Sehingga terjadi kiamat setelah itu hancur dunia ini. Dan itu terjadi kapan tatkala tidak ada lagi orang-orang yang beriman. Ya. Yeah? Terjadi kiamat la taqumus sa'a hatta la yuqalu ardi Allah. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak terjadi kiamat kecuali bila tidak ada lagi di dunia ini orang yang mengucapkan Allah dan sebagian lihat disebutkan tidak ada lagi mengucapkan la ilaha illallah. Alhamdulillah sampai detik ini masih ada orang yang beriman kita masih berpuasa masih mengucapkan la ilaha illallah masih berdikir ya maka hal-hal yang seperti itu tidak perlu didengar ya enam umat perlu diingatkan dengan berbagai ya perihal yang akan terjadi sebagai bukti tanda-tanda fenomena alam juga ya Berbagai Al-alam kita lihat terjadi Tapi tanda kiamat tidak bisa diprediksi, ya, Tidak bisa diramal Dicocok-cocokkan ya, Kemudian ditambah bumbu-bumbunya dengan berita-berita dari Orang-orang kafirin Dari nasa atau yang sejenisnya Kemudian Ditebarkan di masyarakat Yang menimbulkan ketakutan Seharusnya umat naam diingatkan akan bahaya dosa dan maksiat dan kelalaian, tapi dengan apa? Diingatkan dengan dalil-dalil yang menjelaskan tentang besarnya atau bahayanya maksiat dan dosa dan ancaman Allah bagi mereka melakukan hal itu. Kemudian diajak umat untuk selalu kembali kepada Allah, mengharapkan ridloNya, tidak berputus asa, terus diperingatkan. Umat. Adapun diyakini, ya pernyataan-pernyataan yang seperti itu maka ini merupakan kedustaan ya yang wajib kita peringatkan umat dari bahaya pernyataan-pernyataan yang seperti itu oleh karena itu beribadahlah hiduplah dalam ketenangan iman hiduplah penuh harapan tinggalkan maksiat dan dosa tinggalkan hal-hal yang akan mendatangkan murka Allah tinggalkan hal-hal bangkik -hal kezuliman persiapkan diri menghadap Allah dan siapkan diri apakah begitu kematian kita telah siap menghadapinya jika ketika kematian datang telah siapkah kita menghadapinya ini yang harus diperhatikan adapun mendengar membaca men-share berita-berita mencocok-cocokkan hadis-hadis tentang kejadian akhir zaman dengan waktu tempat dan kondisi ya ini semua adalah Pernyataan cara yang keliru yang tidak benar di dalam memahami hadis-hadis fitnah. Hadis-hadis tentang fitnah, hadis-hadis tentang tanda-tanda kiamat. Terlebih lagi mereka yang sengaja menaburkan hadis-hadis palsu dusta. Ya. Ini tentu lebih besar. Tusanya. Palsu mengatakan, "Man kadzaba alayya fal falyatabawa maq'adahu minna." membuat dusta. dusta atas Nabi baik dia yang membuat kedustaan atau dia menebarkan juga termasuk ya sengaja dia melakukan hal itu maka sungguh dia telah tabawa maka aduh minan nar ya menempatkan dirinya di dalam neraka kafa bil mar'i kathiban an yuhaditha bi kulli cukuplah kedustaan bagi seorang dia menyampaikan ya segala sesuatu yang dia dengar tanpa di cross check ya benar atau tidak baik dia menulis atau mengucapkan itu masuk ke dalam hadis tersebut begitu mendapatkan sesuatu ya pesan di media sosial kemudian dia tebarkan langsung dia tidak korescek dulu benar atau tidak termasuk dalam hadis tersebut atau mereka yang berbicara ya, tanpa mengkorescek terlebih dahulu kepalidan hadis atau berita tersebut maka waspada dari tipikal para ya, pencerama, para da'i yang muncul di akhir zaman ini ya, yang berusaha untuk memprediksi kejadian-kejadian akhir zaman hati-hati, waspada jangan didengar hal-hal yang seperti itu ikhwatal iman para ya. misal rahimahkumullah tapi tetap waspada kita persiapkan diri beribadalah persiapkan diri menghadap Allah Ya, persiapkan diri menghadap Allah jangan lalai jangan sia-siakan waktu kerana waktu adalah umur kita pastikan buah amalan kita ikhlas kerana Allah dan di atas tuntunan Nabi ya dalam kondisi bagaimanapun kita selalu berada atas sunnah apapun yang terjadi yaitu menyebabkan kematian seseorang di dunia ini, tapi selama dia berada di atas ketaatan kepada Allah dan sunnah Nabi di atas tauhid di atas itibai sunnah mengikuti sunnah Nabi tuntunan hidupnya, maka dia orang yang bahagia tapi kalau tidak ada tauhid tidak ada ya, Ittiba' li sunnah dalam hidup ini Tidak ada kebaikan La khair Karena tidak ada arti dari ibadah yang tidak ikhlas Tidak ada arti dari ibadah yang tidak mengikuti Tentu Nabi SAW Ini yang harus ditanamkan di masyarakat Ya Bukan dengan menebarkan Berita-berita yang dusta Yang palsu Ya Di kalangan masyarakat yang akan menanamkan Ketakutan yang tidak ada dan dasarnya sama sekali. Ta'yu, para ulama saya ikhwal ilmian rahimakumullah. Ya, itu kita sampaikan. Kena banyak pertanyaan, banyak juga yang kita membaca, mendapatkan pesan-pesan dan pertanyaan lewat media sosial dan secara langsung. Ya, apa benar hadis seperti itu? Apa benar akan terjadi asap atau duhkon atau macam-macam ya, berita yang ditebarkan oleh mereka yang mencari hal-hal yang aneh-aneh dan nyeleneh. Ya. Memang sebagian ungkapan Arab mengatakan khalif tu arab, buatlah hal-hal yang aneh yang kontradiktif Anda akan tenar. Jadi yang aneh-aneh nyeleneh. Ya. Dalam beragama enggak ada yang aneh-aneh nyeleneh. Jelas. Beritanya sahih sampaikan. Ya. Gak benar tinggalkan. Adapun yang aneh-aneh menyelisih pernyataan yang sahih yang lain ya maka itu adalah sikap yang aneh dan ganjil nih. Baik. Akhirul iman wa israhimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, menyelamatkan kita di bulan yang penuh berkah ini, mengangkat wabah yang sedang ya pandemi ini dan membimbing kita untuk selalu melakukan kelaatan dan ubudiah kepada Allah tabarakat wa ta'ala Allahumma amin baik, kita lanjutkan pembahasan tentang uh, syaraqidat tahawiyah pembahasan yang terakhir yang kita jelaskan tentang berkaitan dengan ya ketentuan Allah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala wa masyiatuhu yang yang meliputi segala sesuatu. Nah. Kemudian setelah itu Al Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah menjelaskan tentang sebagian perkara yang berkaitan dengan prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah. Faqala rahimahullah Wa fi du'a'il ahya'i wa sadaqatihim manfa'atun lil amwat. Allah Taala يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنا عن الله تعالى طرف عين ومن استغنى عن الله طرف عين فقد كفر وصار من أهل الحين والله يغضب وَيَرْضَ لَا كَأَحَدٍ مِنَ الْوَرَى Taib Artinya Kata Imam Abu Jafar At-Tahawi وَفِي دُعَى الْأَحْيَاءِ وَصَدَقَاتِهِ مَنْفَعَةٌ لِلْأَمْوَاتِ Dalam doa orang-orang yang masih hidup dan sedekah-sedekah mereka Terdapat manfaat bagi orang-orang yang telah meninggal Atau yang telah mati Wallahu yastajibu al-da'awat wa yaqdil hajat Allah Ta'ala mengabulkan doa-doa Dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan tentunya Hambanya Wa yamliku kulla syai'in wa la yamlikuhu syai'un Allah memiliki segala sesuatu dan Dia tidak dimiliki oleh sesuatu pun. Walakin an-Nilahit Taala tarfatan. Ya, tidak akan mungkin ya, seorang makhluk merasa tidak membutuhkan Allah walau sekejap mata. وَمَنِ اسْتَغْنَا عَنِ اللَّهِ طَرْفَتَ عَيْنٍ فَقَدْ كَفَرَ وَصَارَ مِنْ أَحْلِ الْحَيْنِ Barang siapa yang merasa tidak membutuhkan Allah walau sekejap mata maka dia telah kafir dan menjadi orang-orang yang binasa وَلَّهُ يَغْضَبُ وَيَرْضَ Allah iaitu marah dan juga ridha لَا كَأَحَدٍ مِنَ الْوَرَ bukan seperti marah atau juga ridhonya Manusia. para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah apa yang dikatakan oleh Imam Abu Jafar At-Tahawi bahawa di dalam doa orang yang hidup doa yang dipanjatkan oleh orang yang hidup dan juga sedekah-sedekah yang mereka infakkan itu bermanfaat bagi orang yang telah mati. Beliau ingin menjelaskan kepada kita suatu permasalahan kendati ini berkaitan dengan masalah fikihiyah. Tapi beliau masukkan di dalam perkara akidah karena ada di sana sekte dari ahlul kalam yang mengingkari bahawa orang yang telah mati ya mendapatkan manfaat dari amalan orang yang hidup. Mereka mengingkari hal itu di kalangan Mu'tazilah dengan alasan wa laisa lil illa masah dan tiada lain ya bagi insan manusia kecuali apa yang dia telah usahakan adapun usaha orang lain kata dia tidak bermanfaat ya maka al-Imam Abu Ja'far ath-Thahawi rahimallahu ingin membantah dan menjelaskan kebatilan pernyataan tersebut sehingga beliau menyebutkan bahawa doa orang-orang yang hidup dan sedekah sedekah mereka bila hal itu diniatkan pahalanya untuk orang yang telah mati dari kelip kerabatnya atau orang lain di kalangan Muslimin maka itu sampai dan bermanfaat baginya. Dan ini sesuai dengan dalil, ya, sesuai dengan dalil yang menjelaskan tentang hal itu bahawa doa, bila kita berdoa maka sampai pahalanya dan bermanfaat bagi orang yang telah mati begitu juga bila seorang bersedekah diniatkan pahalanya untuk yang telah meninggal, maka itu juga sampai pahalanya dan bermanfaat bagi mereka yang telah mati nah kenapa demikian? Ya, kerana dalam dalam Al-Quran disebutkan Bahawa orang-orang yang beriman yang datang sepeninggal kaum Muhajirin wal Ansar, mereka mendoakan saudara-saudara mereka yang telah mendahului dalam keimanan. Ya. Qala subhanahu wal ladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa liikhwanina alladhina sabaquuna bil iman. ولا tajal fi qulubina ghil lilladzina amanu Rabbana innaka Raufu rahim Dan orang-orang yang datang, ya, sepeninggal kaum hajiirin walau n seorang beriman, mereka mengatakan Rabbana la tajalna, la taj Rabbana akfir lana, ya Allah ampuni dosa kami. Walai ikhwanin aladzina sabakuna biliman dan saudara saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Dan jangan dijadikan dalam hati kami kebencian terhadap mereka. Nah, Tadkala dalam ayat ini Allah menyebutkan doa orang beriman untuk saudara mereka yang telah mendahului mereka, ini menjelaskan bahawa doa tersebut bermanfaat. Seandainya tidak bermanfaat, tentu tidak ada arti mereka berdoa kepada saudara atau untuk saudara-saudara mereka yang telah meninggal. Nah, kemudian begitu juga bila kita memperhatikan dalam solat jenazah disyariatkan solat jenazah bagi saudara kita yang telah meninggal dan isi dari solat jenazah adalah doa, ya, berdoa berdoa untuk keampunan. Ya, untuk kerahmatan bagi mayit. Kemudian begitu juga disyariatkan menziarahi kubur dan diajarkan doanya oleh Nabi saw. Ya, Sallamu alaykum ahla al-kubur al-Muslimin wal-amminin. Antum salafuna warahnu lahiqun. Nasyallallahu la la walakumulghafiyah. Selamatkan bagi kalian wahai penghuni kubur dari kelangan kaum mukminin dan muslimin. Ya, kami memohon kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul. Kami bermohon atau memohon keselamatan wal afiah untuk diri kami dan kalian. Menunjukkan bahwa doa itu sampai. Nah. Begitu juga ya sedekah. Nah, para sahabat bertanya. Kata Rasulullah Sallam tentang amalan yang mereka lakukan untuk ya, saudara mereka telah meninggal di antaranya. Sadakah makhluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan na'am Itu bermanfaat bagi mereka. Jadi ini hal yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah. na'am begitu juga, yer, ya, amalan yang di waktu hidup Sang Mayit Menjadi sebab Ya Atau sebagai pelaku Terhadap amalan tersebut Dia sebab Jadi dia memulai amalan tersebut Kemudian orang lain mengikutinya Dia yang menjadi sebab utama Maka Hal itu juga akan mengalir pahalanya Ya Bagi Sang Mayit Kendati dia telah Tiada Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa apa yang jelaskan Imam Mujahid Farat rahimahullah, yaitu doa orang yang hidup bagi yang meninggal, bagi yang telah mati itu bermanfaat, dan juga sedekah. Jadi bila kita mendoakan saudara kita, orang tua kita, mungkin telah meninggal atau mungkin ya kerabat kita atau kaum muslimin, ya dimana saja mereka itu bermanfaat dan doa tersebut bermanfaat bagi mereka begitu juga mensedekahkan sesuatu dengan niatnya pahala untuk orang tua kita yang meninggal atau saudara kita bermanfaat baik kemudian apakah ini bisa dijadikan sebagai landasan untuk mengeneralkan hukum ini bagi seluruh amalan artinya apabila kita niatkan seluruh amalan kita ya selain doa dan sedekah, apakah juga sampai pahalanya Nah, apabila apakah sampai berpahalanya misalnya sholat misalnya, dia. kemudian dia niatkan untuk pahalanya untuk yang meninggal atau kiraatul Quran, itu dia berpuasa. Ya. Berbeda kalau dia menggantikan puasa saudara dia mungkin yang telah meninggal belum sempat dikabul atau dia menghajikan, ya menghajikan saudaranya. Karena dalam hadis terdapat penjelasan Rasul mendengar seseorang berihram untuk saudaranya Lepai ka'an syuburumah Sebagai dalam sunnah Nabi Daud dan yang lainnya Maka Rasul bertanya Siapa itu syuburumah? Qala'akun li Naam Saudaraku Waqala hajata'an nafsik Wa'ala hujja'an nafsik Tuma'an gairik Apa kamu telah haji untuk dirimu terlebih dahulu? Kata Nabi hajilah terlebih dahulu untuk dirimu, kemudian baru bagi saudaramu atau orang lain berarti sampai nah. dalam hal ini ada terdapat ya, perbedaan dikeliling para ulama' tentunya, ahli sunnah dan hadiah, dia mengatakan bahawa yang sampai itu, yang mengada dalilnya di dalam uh, Al-Quran atau hadis yang menjelaskan bahwa amalan tersebut bermanfaat bagi si majid ada yang mengatakan bahawa Dibedakan antara Amal yang dalam bentuk maliyah harta Dan bentuk badaniya Ya yeah. Bentuk badaniya yang Bentuk amal yang dilakukan dengan badan kita Anggota badan kita di ya, yeah. Apakah bisa Mewakili yang lain Ya yeah. Atau Tidak bisa Atau dia melakukan amal salim Baca Al-Quran dihadiahkan pahalanya apakah sampai ini tadi khilaf di kalangan para ulama ada yang mengatakan ya tidak sampai hanya khusus amalan-amalan yang ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis tentang ya, penjelasan hal tersebut di antara mereka ada ada mengatakan secara umum sampai ya tapi mereka membedakan amalan-amalan badani atau yang selain mali seperti sedekah dan yang lainnya tidak diniatkan dari awalnya Untuk si mayid. ya. Seperti dia Begitu mendirikan solat ya, Saya solat sekarang niatnya untuk pahala mayid Atau berpuasa sekarang niatnya untuk pahala si Ya. Tapi kalau selesai dia melakukan Kemudian melakukan Seperti bacaan Al-Quran Kemudian setelah itu dia niatkan Untuk saudaranya Maka saya mengatakan itu sampai Ya jadi ada terdapat perbedaan di kalangan para ulama tentang masalah hal ini. Pendapat yang pertama tadi ya itu tidak sampai keculihannya doa dan sedekah atau amalan yang lain yang ada dalilnya seperti menghajikan orang yang telah meninggal yang belum pernah haji nah atau Mengganti puasa saudara atau orang lain yang belum pernah atau yang sempat tertinggal puasanya. Ya. Ikhtholiman, para masyhurimakumullah. Uh, dalam hal ini tentunya lebih utama. Ya. Secara pribadi saya lebih cenderung kepada pendapat yang hanya, ya, mencukupkan dengan amalan yang ada dalilnya tentang kemanfaatan amalan tersebut bagi yang meninggal Nah, kemudian, bila amalan seseorang seperti dia melakukan kiraatul quran atau setelah itu dia tentu solat, ada pun solat yang menggantikan solat saudaranya jelas para ulama tidak membolehkan hal seperti itu, tidak bisa digantikan Seorang mungkin meninggalkan solat, kemudian dia mengkodok, ya, solat orang lain, ya, jelas tidak bisa. Ya. Kemudian ada amalan yang itu merupakan sebab yang si simayet merupakan ya bagi atau bagian utama atau penyebab di waktu masih hidup terhadap amalan tersebut maka akan mengalir tentunya pahalanya. Akan bermanfaat, ya. Atau sedekah yang pernah dia impakan atau sesuatu yang pernah dia impakan di jalan Allah. Karena dalam hadis sebutkan, "Izah mati benu Adam, inqat amalu illa min tlah. Sedekah tenjar ya, wajibnya untak wa ubi atau wala'in salihin ya Ya. Kena dia sebab dari amalan tersebut. Bila mati benu Adam. Manusia maka akan terputus seluruh amalannya iaitu tiga perkara, yaitu sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang mendoakan, ya, orang tuanya. Kenapa? Karena semua itu hasil dari usaha dia. Sedekah jariah dia di dunia bersedekah, kemudian ilmu dia sampaikan, anak yang soleh, semua itu hasil usaha dia. Maka mengalir pahalanya. Nah. طيب Ikhatul Iman para pemirsa rahimakumullah Adapun pernyataan dari sekte Ahlul Kalam seperti Mu'tazilah atau sebagian yang mengatakan bahawa tidak sampai pahala secara mutlak dengan alasan ya dengan dalil bahawa Allah mengatakan wa laisa lis-insani illa ma sa'a ah, bahwa tidaklah seorang itu ya memiliki atau mendapatkan suatu keculi apa yang dia usahakan ini sesungguhnya tidak tempat pendalilannya dan ayat tersebut tidak menjelaskan ya e, apa namanya itu bahawa orang yang mayit orang yang telah meninggal tidak mendapatkan manfaat dari e, amalan orang yang hidup karena ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia itu seorang itu hanya memiliki amalan yang dia kerjakan, ini secara hukum asalnya naam dia salat maka amalan salat itu pahala itu untuk dia enggak bisa untuk orang lain itu syarat hukum asal jadi amalan seorang masing-masing akan dimiliki oleh pelakunya ya ini hukum asalnya akan tetapi bila dia memberikan pada orang lain baik pada yang hidup atau yang meninggal maka itu hak dia karena dia yang beramal maka itu sampai sesuai dengan dalil yang menjelaskan dia bersadaqah dia menghajikan orang yang telah meninggal atau dia berdoa nah itu pemahaman dari ayat yang jadikan sebagai dalil oleh mereka yang mengingkari tidak sampainya amalan tersebut nah taib kemudian setelah itu Al-Imam Abu Jafar At-Tahi menjelaskan Wallahu yastajibu da'awat wa yagdil hajat Nah, Allah Subhanahu wa Taala mengabulkan doa dan memenuhi kebutuhan kebutuhan hambanya. Ini menjelaskan akan kesempurnaan rububiyah Allah tabaraka wa Taala. Ini merupakan ya uh, efek dari rububiyah Allah. Karena Allah yang menciptakan hambanya, Allah yang mengatur maka Allah subhanahu wa ta'ala yang melengkapi kebutuhan hambanya. Nah, Maka, Allah yujib, yastajibu da'awat yang mengabulkan doa. Wa yagdil hajat dan yang memenuhi kebutuhan hambanya. Ya. Ipunuhi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang muslim dan non-muslim. Yang, yang ta'at dan yang fasik. Allah berikan kebutuhan. Ya, karena semua hamba Allah. Ya. Allah ciptakan. Maka orang beriman diberi makanan, diberi makan, beri minum, ya. Dari kesempatan hidup orang kafir juga, karena semua hamba Allah. Tapi pemberian Allah Subhanahu wa taala dari sisi duniawi bukanlah sebagai bukti, ya, menunjukkan akan kemuliaan seseorang. Tapi secara hukum asalnya Allah memperkenankan, mengabulkan doa orang yang berdoa dan memenuhi hajat para hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala kena rahmatnya yang maha luas, Rahmati wasiat kula syaih. No? Rabbana wasiatta kula syaih rahmatan wa ilma. Mereka mengatakan, Ya Rabb kami, rahmat dan ilmumu yang meliputi segala sesuatu. Ya, Allah mengatakan وَرَحْمَتِي وَسِيَنْكُ لَا شَيْرَ Rahman ku melikuti segala sesuatu maka di diantara bentuk rahmat Allah yang maha luas yang meliputi seluruh makhluknya ada Allah memenuhi hajat mereka dan juga Allah subhanahu wa ta'ala ya memenuhi atau mengabulkan doa-doa mereka bahkan subhanallah iblis tatkala memohon untuk ditunda Allahumma anzirni la yumi yuba'athun qalainaka minal mundharin Ya. Dia ingin ditunda, ya. Waktunya diberkesempatan Allah kabulkan. Orang-orang kafirin di waktu dalam keadaan kesulitan, mereka kembali berdoa kepada Allah kabulkan. Ya. Fa rakibu fil fulki da Allah mukhlisin lahu ddin falamman najahum minal baydihum yushrikor. Ya, kembali kepada Allah dia berdoa. Dia lupa kepada Sembahan dan sekutu yang mereka jadikan Tandingan bagi Allah Diperkenankan oleh Allah Lalu bagaimana dengan hamba-hamba Allah yang beriman Yang salih Allah berjanji Allah akan mengabulkan doa Jangan ragu Ya Allah berjanji Akan dikabulkan doa seorang hamba Ya kala subhanah wa qarrabukum ud'uni astajib lakum kuraab kalian telah berfirman ud'uni berdo'alah kepada aku serulah aku Niscaya akan aku kabulkan kala subhanah ujibu da'watadda idha da'an aku mengabulkan memperkenankan doa orang-orang yang berdo'a kepada aku tidak perlu ada keraguan dalam hal ini ini pasti janji Allah tabarakah wa ta'ala dikabulkan Allah tabarakah wa ta'ala dan kita sekarang di bulan yang penuh berkah bulan kesempatan untuk berdoa meraih kebaikan dunia dan akhirah mohonlah kepada Allah ya nyinyir berdoa kepada Allah jangan bosan terus berdoa jangan pernah ada muncul dari ungkapan kita saya telah berdoa kau belum dikabulkan jangan itu tidak dibenarkan dalam berdoa ya sungguh sangat ya benar apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anni la ahmilu hamma ijabah walakinni ahmilu hamma du'a fa idza al mar'u lidu'a ustujib aku tidak pernah memikirkan tentang diijabahinya doa itu tapi yang aku pikirkan kata Umar bin Khattab ya bagaimana aku berdoa kena seorang hamba bila diberi taufik di dalam berdoa maka dikabulkan doanya artinya kita seberpikir ya harus memperhatikan bagaimana kita berdoa penuhi adab-adabnya tata caranya tinggalkan Penghalang diterimanya doa dan kabulkan doa tersebut. Maka sebelum berdoa, Sentrasikan pemikiran, hati, khusyuk, bermunajat kepada Allah. Akui kesalahan, kelemahan, Bahawa kita tidak memiliki daya dan upaya, Dan kita hamba yang faqir ilallah, Wasilah yang paling utama dalam berdoa kepada Allah adalah takal seorang hamba mengakui kelemahan dirinya. Fakirun ilallah. Dan kemudian dia berlepas diri dari daya dan upayanya. Dan bermunajat kepada Allah. Itu di antara wasilah. Kemudian memuji dan memuja Allah. Tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya hati yang khusyuk menghadirkan hati dalam berdoa apa yang diucapkan dipahami dan direnungi oleh hati bukan hati yang lalai sesungguhnya Allah tidak menerima da'u jibu doa min qalbin ghafil dan tidak menerima doa dari hati yang lalai jangan tergesa-gesa itu penghalang doa diterima oleh Allah Bentuk ketergesaan seorang hamba dalam berdoa, dia berdoa, da'autu, da'autu, da'autu, palam yustajibli. Yustajib Kutlah berdoa berdoa, berdoa, berdoa, tetapi tidak dikabulkan oleh Allah. Itu namanya tergesa-gesa. Tinggalkan penghalang doa lain itu hal yang haram. Kena, Innal abda layuhramu al-rizq bi bin yusibuh seorang hamba akan terhalang mendapatkan rezeki tak dikabulkan doanya dalam menuntut rezeki karena dia membuat dosa begitu juga tinggalkan hal-hal yang makanan yang haram pakaian yang haram minuman yang haram, gizi yang haram kerana dalam hadis sebutkan seorang yang sedang menempuh perjalanan tentunya dia sangat membutuhkan pertolongan Allah ya yeah kondisi, pakaian, penampilan dan rambut dia sangat kumuh dan juga menunjukkan akan dia ya, hajat dan kebutuhan dia yang sangat besar kepada Allah kemudian dia mengangkat tangan ya, bertawasu, Ya Rab, Ya Rab menyeru Allah dia hanya berdoa kepada Allah dalam perjalanan musafir doanya mustajab tapi kenapa ditolak oleh Allah, Rasul menyebutkan ya wa mat'amuhu haramun ya wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa haram fa anna ya makananya haram minumannya haram pakaiannya haram gizi yang dimasukkan ke dalam tubuhnya haram ya yeah. bagaimana Allah akan menerima doanya jadi itu yang harus kita pikirkan Nah di bulan yang penuh berkaitan bulan bulan doa, ya yeah. dalam setiap kesempatan dan keadaan jangan lupa berdoa, bermunajat berteduh kepada Allah, perlihatkan kepada Allah diri yang fakir, diri yang hina, yang berlumuran dengan dosa dan maksiat. Ingatkan kebesaran dan keagungan Allah. Ingat dosa begitu banyak yang menyelimuti hati dan diri kita. Bermunajar kepada Allah. Setidak kesempatan, orang yang saimin, yang, yang berpuasa, doa, memiliki doa yang mustajab. Di waktu-waktu yang mustajabah, ya, terbaik kita akan menghadapi sepuluh terakhir. Di malam yang mulia, Laylatul qadar. malam-malam ganjil. Ini dimanfaatkan. Ya, berdoa lah kepada Allah. Allah pasti mengabulkan dan perbaiki ya, makanan kita, minuman kita. Tinggalkan maksiat dan dosa. ya. Kemudian doa yang jauhkan doa dari doa-doa yang di dalam ada dosa atau qati'atul rahim. Karena dalam hadis sebutkan ma min muslimin yad'u bidakwatin laysa fiha ismun wala qati'atu rahim illa istajab Allah illa a'atahu Allah ihda khisal al-thalat tidaklah ya seorang hamba muslim berdoa kemudian doa tersebut tidak ada dalamnya dosa mengandung dosa kezaliman atau dosa Kemudian juga tidak terdapat dalam dosa tersebut doa untuk memutuskan silaturahim, kecuali Allah Subhanahuwataala akan mengabulkan baginya. Salah satu dari tiga perkara yang pertama imma an tu'ajjalallahu da'watu disegerakan oleh Allah dipenuhi doanya. Yang kedua wa imma an yusra' anhu min al shari yang kedua, berjadi Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menyingkirkan dari dirinya, menjauhkan diri dari dirinya, ya, dari kejahatan, yang semisal dengannya. Ya. Kemudian, yang ketiga, wa'imma an tuddakhar lahu yaumal qiyamah. Atau ditabungkan oleh Allah, ya, sebagai tabungan baginya di akhirat kelaan. Itu tidak ada yang merugi. Yakinlah, ada yang merugi dalam berdoa. Ya. Nah. Nabi Zakir mengatakan Walam akun Rabbi Aku tidak akan menjadi sengsara dengan berdoa kepadamu Ya Rabku Tidak ada orang sengsara dengan berdoa Yang sengsara tidak mau berdoa Karena menunjukkan kesombongan kepada Allah Dia sombong Merasa kaya Merasa tidak butuh kepada Allah Ya khutaliman Maka Jangan pernah adaan diri kita Ya Pernyataan atau mungkin persepsi bah Doa tidak dikabulkan Yakin dikabulkan Tapi perbaiki hubungan kepada Allah Ya Perbaiki hubungan kepada Allah Perbaiki makanan minuman kita Karena sesungguhnya yang hanya Mengabulkan doa orang-orang dalam kesulitan Yang bisa menyingkap kesulitan yang ada pada seorang Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Siapakah yang bisa Yang memperkenankan Yang mengabulkan doa Orang-orang yang dalam kesulitan Apabila dia berdoa kepada Allah Nih, Kita sekarang ini Sedang menghadapi pandemi COVID-19 Kesulitan Ekonomi masyarakat luar biasa yang pengaruh dalam tatanan kehidupan kita ekonomi dan yang lainnya berdoa kepada Allah ini kesempatan bagi kita menunjukkan membuktikan bahwa kita abdun faqirun ilallah ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah Allahul ghaniul hamid wa himan ushkan ya tidak bisa terlepas dari pertolongan Allah dan Allah maha kaya dan maha terpuji Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat malu dan sitir yaitu yang menutupi maka dalam hadis sebutkan inna Allah hayiyun sitir istahi min abdihi idha rafa ilaihi yadaihi an yaruddahu masifuran khaibatayni Allah itu maha hayiyun memiliki sifat malu yang sesuai dengan kebesaran ke keagungannya wa sitir dan maha menutupi, menutupi kesalahan hambanya Dunia dan akhirat. Di dunia ditutupi dan tidak akhirat dipanggil oleh Allah ini dosamu, hai hamba. Ini dosamu, ya fulan, ya fulana'am. sudah sekarang saya tutupi, saya maafkan. Dahulu saya juga tutupi di dunia, ya subhanallah. Maka Allah malu. Bila seorang hamba mengangkat kedua tangannya. Berdoa. Kemudian Allah tolak. Dan keadaan hamba, khaybat ini, tidak diterima oleh Allah SWT. Nah, maka diantara sebab istighfar doa adalah raf uli mengangkat tangan untuk berdoa. Sepertiga malam terakhir ni kita ini bangun untuk sahur jam 3 dah bangun atau setengah empat dah bangun, ya? Ini waktu masih sahur atau mungkin kiamul lail perbanyak berdoa untuk keluarga kita, dari kerabat kita, kaum muslimin dan kebaikan bangsa ini para pemimpinnya Dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Innallaha yanzilu kullalailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fa yaqulu man yad'uni fastajibul man yas'aluni fa utiyah wa man yastaghfiruni fa aghfirulah Ali sahih bukan hadis mutawatir Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit bumi di setiap malam sepertiga malam terakhir dan ingat, turunnya Allah sesuai dengan kebesaran keagungan tidak menyerupai seorang pun dari makhluk ini. Ini akidah al-sunnah wal-jamaah. Ulaisa kami thilisya wa huwa sami'ul basir. Tidak yang serupa dengan Allah. Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyeru kita hambanya yang banyak berdosa. Yang membutuhkan berbagai hajat keperluan dalam hidup ini. Maniya doa mu nih faas tajibula. Maniya doa Siapa yang berdoa kepada aku saya akan aku kabulkan. Maniyes alun nih Siapa yang memohon meminta kepada aku niscaya akan aku berikan Allah. Waman yastaghfirun nih fau syirla. Siapa yang memohon kaampunan niscaya akan aku ampuni. Ini janji Allah. Maka bergegaslah. Raihlah kemuliaan, keampunan di hari-hari penuh berkah dan dari malam-malam yang penuh berkah dan keagungan itu. Tinggalkan kemalasan. Ikhwaliman, para Nabi Shallallahu Maka Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan hajat hambanya yang memenuhi permohonannya, maka jangan berputus asa terus berdoa. Ya, terus berdoa dan doa itu merupakan sebab mungkin ada yang bertanya bukankah setelah ditakdirkan oleh Allah suatu kebaikan itu tidak perlu berdoa akan didapatkan ilah pernyataan yang batil sebatil-batilnya yang pertama karena betul apa yang takdirkan Allah pasti akan terjadi tapi Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan mentakdirkan bahawa segala sesuatu ada sebabnya Seorang untuk mendapatkan keturunan sebabnya dia menikah Jika ada yang mengatakan Tidak perlu nikah, saya akan dapat anak Maka anda telah gila Akal anda tidak ada lagi Pernyataan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Seorang yang ingin Kenyang Dia katakan Kenyang telah ditakdirkan Maka tidak perlu makan Maka juga tanyakan Kemana akal anda Ya yeah. Mungkinkah dia kenyang tanpa makan? Begitu seterusnya Begitu juga masalah doa Naam ditakdirkan oleh Allah Semua takdirkan. Tapi doa merupakan sebab utama untuk mendapatkan kebaikan tersebut Makanya Allah perintahkan berdoa Seluruh kebaikan di tangan Allah Naam Wabiya diil khair Maka sebab yang paling utama Sebab yang paling agung Tidak ada sebab yang paling agung daripada berdoa dalam mendapatkan kebaikan itu. keberdoa jangan berputus asa. Berdoa sebanyak-banyaknya kebaikan dunia dan akhirat. Naam, Allah pasti akan mengabulkan. Isfaliliman rahimakumullah. Tapi kemudian, wajalikukul shayin, walajalikuk shay. Allah itu memiliki segala sesuatu dan tidak ada sesuatu miliknya. Nam, ini menjelaskan akan kekayaan Allah, kekuasaan Allah, maliqiyumiddin. Limanilmulkul yomillahil wahid al. Allah yang memiliki segala sesuatu. Dunia akhir milik Allah, kita hambanya dan tidak ada seorang pun yang memiliki Allah, Allah Maha Kaya, Allah tak butuh kepada kita. Siapa yang, ya, yang mengatakan bahawa amalan Dia sebagai Allah butuh pada amalan kita, sungguh pernyataan yang keliru. Allah tak butuh, Allah ganiul Hamid. Ya, Allah tak butuh kepada amalan kita, Allah tak butuh kepada puasa kita. Bagaimana dengan pernyataan dalam hadis Pak Nasriyamli? puasa untukku. Untukku kan Allah akan membalas, tapi dia tidak butuh puasa kita. Enggak butuh kiraatul Quran kita. Tapi yang Allah harapkan dan itu yang diperintahkan oleh Allah adalah keikhlasan kita. Dan juga Allah enggak butuh pada keikhlasan kita, tapi Allah perintahkan kenapa? Untuk kemaslahatan kita. Ingat, karena kalau tidak ikhlas pun manusia semuanya Kufur, tidak beriman, tidak akan mengurangi kuasa Allah. Ya. Tapi karena Allah sayang kepada hambanya, diperintahkan ibadah yang ikhlas. Maka aku akan balas kebaikan itu. Nah, dunia, akhirat mili Allah, kita semua hamba Allah. Maka ini menunjukkan akan kefakiran kita dan kekayaan dan keagungan Allah. Maka juga ini dari sisi yang lain memotivasi kita untuk selalu memohon dan bermunajat kepada Allah tabaraka wa taala berserah diri kepada Allah mendekat kepada Allah kembali kepada Allah bertadarrus kepada Allah bermunajat kepada Allah ya merengek-rengek meminta kepada Allah silakan nah Allah akan dengar itu ya Allah akan dengar samiun qarib hujibu oh, dakwat taddaan, itadaan Allah, samiak mendengar qariyib maha dekat, sehingga Allah kabulkan doa orang berdoa kepadanya ikhwata liman para wisar rahimakumullah oleh karenanya tidak bisa Seorang pun ini terlepas dari kekuasaan Allah. Ya. Jika semua ya, di tangan Allah, semua kita milik Allah, maka sungguh kita ini tidak bisa terlepas dari pertolongan Allah. Makanya Imam Abu mengatakan, Walagina anillahi ta'ala tarfata'in. Ya. Tidak akan mungkin seorang, ya, bisa atau untuk tidak membutuhkan Allah Allah sekejap mata barang siapa yang meyakini, mengatakan bahawa dia tidak butuh kepada Allah, segitalah kufur dia ya, siapa kita kita terlahir ke dunia Allah menghendaki dari hubungan yang resmi yang syar'i, ya antara orang tua kita maka kita terlahir ke dunia Allah ciptakan kita kemudian dari kecil tumbuh besar terus berkembang sampai detik ini tidak terlepas pada pertolongan Allah kalau seorang hamba dibiarkan oleh Allah walau sekejap mata dia celaka dan binasa maka Nabi SAW setiap pagi mengatakan Ya hayu ya qayyum birahmatika astagisah aslih li sya'ni kulla aslih li sya'ni kulla semua urusanku ya Allah perbaiki ya Allah diperbaiki urusan kita semua ya urusan dunia dan agama kita kemudian wa la ta'kilni la ta'kilni ila nafsi tarfata'in ya Allah jangan serahkan diriku ya Allah pada diriku sendiri wa lau tarfata'in sekejah mata ni rumah nah Sesungguhnya Kita ini tidak memiliki daya dan upaya Kita selalu mengucapkan la la Urusan hidup kita, agama kita Tergantung pertolongan Allah Lemah selama-lemahnya Tidak bisa kita ya. Maka tidak akan mungkin seorang hamba merasa Tidak butuh kepada Allah Walau sekejap mata Tatkala seorang hamba sombong Angkuk Ya sombong dengan kekayaannya, hartanya, kedudukannya, kemudian merasa dia itu orang yang tidak butuh kepada Allah, maka Allah binasakan dia. Wa man stagna wakadhababil husna pesanyo syirulil ausra merasa tidak butuh, ya mendutai kebenaran, maka Allah berikan kesulitan bagi dia. Maka kebaikan kita dunia akhirat tergantung kepada Allah. Bila Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kemudahan, tidak akan ada kemudahan. Bila Allah memberikan kesulitan, tidak ada yang bisa memberikan kemudahan. Ya. Maka tidak akan mungkin seorang hamba ya bisa terlepas dari pertolongan Allah atau merasa tidak membutuhkan Allah sungguhlah itu ya adalah perbuatan yang akan membinasakan dia. Bahkan barang siapa yang meyakini Ya Kata Imam Abu Jabir al-Tahawi Manistakan adil la tarfata'in Faqad kafar wa sara min ahlil hain Barang siapa yang meyakini mengatakan saya enggak butuh kepada Allah Dia telah kufur dan dia binasa Ya Kena Kelemahan sifat dhatia kita Yang tidak bisa terpisah dari diri kita Dan kekayaan keagungan Sifat dhatia Allah Yang tidak butuh kepada yang lain Maka barang siapa yang meyakini Dia tidak butuh kepada Allah ia ya, istagana merasa tidak butuh merasa kaya maka Allah subhanahu wa taala akan binasakan dia ya kena demikian itu mengingkari tentang hurubu Allah tabaraka wa ta'ala taib ikhwa taliman para misal rahimakumullah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua memberikan seluruh kemudahan dan pertolongan kepada kita dalam menjalani hidup ini. Dan semoga Allah memperbaiki urusan dunia dan akhirat kita. Allahumma amin. Demikian. Wallahu Wallahu'alam. Baik. Syukuran. JazakAllah khair. BarakAllah fik. Atas materi yang telah disampaikan. Lalu disempatan pagi hari ini. Semoga Allah SWT menjadikan kita semua. Jadi hamba-hamba yang takut kepada Allah. Yang berharap kepada Allah. Dan cinta kepada Allah. Dan hanya uh, membutuhkan Allah saja. Dan hanya membutuhkan Allah saja di kehidupan dunia ini. Baik untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif sesi soal jawab bagi anda para pemirsa atau pendengar di manapun anda berada yang ingin bertanya silahkan anda bisa mengirimkan pertanyaan anda di layanan pesan singkat di 0819896543 dan untuk pertanyaan di layanan telepon silahkan anda bisa menghubungi kami di 0218236543 yang pertama kami akan ajukan terlebih dahulu dari layanan san singkat Ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bekasi Ya Ustadz, Ana seringkali mempunyai lintasan pikiran yang buruk akan masa depan di dunia ini Dengan berjalannya waktu, lintasan pikiran yang buruk tersebut malah e, kadang menjadi kenyataan Sedangkan lintasan pikiran yang baik malah tidak terjadi Ustadz Nah, apakah lintasan pikiran tersebut berasal dari syaitan dan bagaimana cara kita untuk berperangka berpasangka baik kepada Allah karena mengalami ujian yang terus berlangsung. Barakalawwikum. Taib terima kasih kepada eh, hamba Allah yang bertanya dari Bekasi. Barakalawwik. Jadi seorang yang selalu memiliki ya, pemikiran atau persepsi yang negatif tentang masa depan dia. Ya. Dan sekarang itu ya, terjadi sesuai dengan dia yang dia prasangka atau mungkin lintasan pikiran jelek tadi. Baik. Lalu bagaimana kita menumbuhkan ya pikiran yang positif? untuk menatap masa depan ya kita kembali kepada tuntunan Allah dan tuntunan Rasulnya yang pertama perlu dicatat dan dimasukkan ke dalam kamus kehidupan kita kalimat yaitu tiada pesimis dan putus asa dalam hidup ini kalimat ini ini kunci kehidupan. Ya. Jadi kamus kehidupan kita enggak ada dalam kamus yang namanya putus asa. Yang ada adalah seorang mukmin itu memiliki persepsi yang yang positif. Positive thinking, sebagian katakan sebagian ya. Yang memiliki at-tafkir ijabi. Positif dalam hidup kerana rahmat Allah sangat luas ya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas Allah buka pintu taubat seluas-luasnya di pagi atau di malam dan di siang hari Allah bukakan jalan-jalan kebaikan, apalagi di bulan yang penuh berkah ini maka semua telah dibentangkan apa yang kita lihat Apa yang kita baca dari Teks-teks Al-Quran dan hadis Tentang bagaimana Rahmat kasih sayang Allah Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Terus masih menunda beri kesempatan Bagi hamba untuk terus berbuat kebaikan Tidak langsung seketika Dilenyapkan atau dibinasakan Ini sesungguhnya menanamkan Ya Persepsi yang Atau pemikiran dan yang positif dalam hidup maka tidak ada yang namanya putus asa dan yang putus asa itu adalah sifat orang-orang kafirin ya yeah. sifat orang-orang yang tidak beriman orang beriman dia selalu optimis dalam hidup ini kemudian kita kembali kepada tuntunan Nabi SAW bahawa Para sahabat Ya Pernah bertanya Apakah yang akan kita yang kita lakukan Yang telah tertulis Dan begitu juga Yang akan datang Apakah telah tertulis semuanya Atau sesuatu yang baru Yang akan Allah ciptakan Tanpa uh, tertulis sebelumnya Qa'an Nabi SAW Bal fima kutip Ya yeah. Ya Hima jafat wil aklam watuyat wil shohub, tapi sesuai dengan yang tertulis oleh mahfouz yang telah kering tinta untuk menulis takdir tersebut dan lembaran telah digulung. Tapi untuk apa beramal? Kata Nabi Islam, ia amal. Waku lumiyas salimakul. Beramal, jangan berbangkut tangan, jangan bermalasan, beramal. Masing-masing akan mendapatkan kemudahan untuk tujuan dia diciptakan. Ya, diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang selanjutnya. Kita harus berprasangka baik, husnul dzan billah. Ya. Dan sebab kebinasaan orang-orang sebelum kita kena mereka ya berbaik berjelek sangka kepada Allah. Dialihkan dzatnu kumuladi donantum bi Rabbikum ardaqum. Itulah prasangka jelek kalian, ya kepada Allah yang mencurumuskan kalian. Dalam hadis sebagian la la jalan yang murtad na haduqun illa wajh sinudzannabilah. Janganlah meninggalkan dalam geram berbuat sangka pada Allah. Dan sebagian hari sebutkan Inna Allah Indalzani abdihi. Bi. Allah itu sedang prasangka hambanya. Berarti Allah bisa tidak Tunda bukan itu pemahamannya. Kalau seorang hamba berperaik sangka kepada Allah, dia akan berusaha. ya Tidak berputus asa. Maka terus meniti jalan kebaikan, maka Allah akan bimbing dia. Ditolong oleh Allah. Tapi tatkala dia berjelas sangka, dia akan, ya, tentunya mengkritisi takdir Allah, ya. Maka dia tidak akan beramal, terus mengeluh. Mengkritisi, enggak beramal, bermalasan. Maka, apa yang dia khawatirkan betul-betul oleh -betul takdirkan terjadi karena itu prasangka dia maka terjadi sesuai apa dia ya apa dia tadi maka berbaik sangka kepada Allah husnul dzon billah ini bagi orang beriman ya ini harus ya jadi kita harus tumbuhkan pemikiran yang positif dalam hidup ini seorang mukmin memiliki positive thinking ya bukan negatif positif yang baik kenapa? Karena Rasul mengatakan ihris alama yang fa'u Ya. Bersungguh-sungguh untuk kebaikanmu dunia akhir dan mohon pertolongan kepada Allah. Nah, begitu. Jadi jangan berprasangka jelek kepada Allah karena itu termasuk dosa. Ya. Dan berprasangka baik pada Allah akan tapi kita perlu selalu Agar menghilangkan kesombongan dari diri kita, keangkuhan kita, nampak prasangka negatif pada diri kita. Artinya, wahai diri, kamu itu banyak salahnya. Wahai diri, kamu banyak dosa. Wahai diri, kamu banyak kekurangan. Ya, begitu. Terus kita celah diri kita banyak kekuranganmu, banyak keterbatasanmu, banyak dosamu, banyak banyak banyak yang kamu lakukan hal-hal yang negatif. Makanya akan mematikan masih kita untuk beramal. Berbaik sangka kepada Allah akan selalu menanamkan sifat ya optimisme dalam hidup dan semangat untuk beramal dan untuk terus melakukan yang terbaik dalam hidup ini dan Allah barang barangsiapa berbuat baik Allah akan berikan kebaikan. Nam demikian, wallahu a'lam. Baik, sekurang jazah, lukir atas jawaban alisai Demikian untuk penanya Yang berada di Bekasi Dan selanjutnya kami beralih Di layanan lain telepon, silahkan bagi anda yang ingin Bertanya kepada alisai secara langsung Di lain-lain telepon Di, di 021-823-6543 Ya, halo Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan ibu siapa? Di mana? Dengan ibu Norti Aperis Iya, silakan. Ya, terima kasih Uh, menurut keterangan sebuah hadis, Ustaz Tidak akan masuk surga seseorang yang memiliki kesombongan di hatinya sebesar zarah Apakah, uh, bagaimanakah kriterianya dalam kehidupan mengenai hadis ini, Ustaz? Terima kasih Kriteria apa maksudnya? Tidak akan masuk surga seseorang hmm. yang memiliki kesombongan sebesar zarah hmm. di dalam hatinya Jadi K seperti apa kriterianya? dalam kehidupan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi jika Terima kasih atas pertanyaannya. Ibu Nurdi Ar-Tiriz Barakallahu fiik. Jadi dalam hadis disebutkan la yadkhulu jannata man kana fi qalbihi mithqalu darratin minal kibr. Ya tidak masuk Surga seseorang yang di dalam hatinya ada ya miskal ya sebesar zarah seukuran zarah iaitu semut ya itu hal yang sangat kecil yang ada kesombongan di dalam hatinya seukuran tersebut dan tentunya kita harus memahami hadis tersebut makna kesombongan tadi sebagaimana tafsirkan Nabi Sallam tanya tentang al kibur ya maka Rasul mengatakan Ya, al-kibru batrul haqq wa ghamtun nas. Jadi kesombongan itu adalah batrul haqq yaitu menolak kebenaran. Wa ghamtun nas. menghina ya, manusia. Merendahkan manusia. Ya, melecehkan manusia. Ya, dan ini ada kaitannya dengan makna yang pertama tadi karena kibir sombong tadi itu menganggap diri dia itu yang lebih baik dia masya Allah yang tinggi orang lain gak ada artinya atau merasa dirinya lebih ya yeah. orang lain gak miliki sesuatu baik dalam perusahaan dunia atau agama menganggap semua itu tidak ada semua selain dia itu bodoh semua gak ada artinya ya yeah. Dia menganggap yang hebat Gurur dia tertipu Ini sombong Dan yang seperti itu Pasti dia akan menolak Kebenaran yang datang dari selain dirinya Maka nas", Merendahkan manusia Menghina manusia Melecehkan manusia Yang uh, berpendangan Negatif terhadap manusia Ya, manusia tidak ada artinya nilainya dia yang paling hebat, ya, dia yang paling tinggi kedudukannya dalam segala hal. Baik. Mungkin dari sisi hartanya, kedudukannya atau mungkin hal yang lain, dan itu semua sungguhnya menyebabkan dia menolak kebenaran tadi. Maka dalam hadis sebutkan bahawa orang-orang yang sombong, ya, itu akan dihinakan oleh Allah Taala. Kenang kesombongan itu, sifat Allah. Ya. Ya, al-kibriya'u. Ya. Itu sifat Allah. Allah mutakabbir. Sombong yang tentunya adalah kemuliaan bagi Allah. Karena tangannya segala sesuatu. Yaitu adalah dan subud ridai wa izari. Al-kibriya'u al-jabur, izari man ya barang siapa yang berusaha untuk merampas merebut hal itu ya Allah akan hinakan dia. Allah maha sombong ya yang sudah kebesaran keagungannya sehingga semua tunduk dua kekuasaannya dan tidak berbuat kezaliman karena Allah mengharamkan kezaliman ya dan tidak ada kelemahan karena Allah al-izzah kemuliaan adapun manusia kesombongan dia membuat dia untuk berbuat zalim Pada dia manusia yang sangat terbatas tidak memiliki ya sesuatu pada hakikatnya Apa yang disombongkan Maka Allah tatkala mereka itu sombong, dihinakan oleh Allah. Ya, bahkan nanti orang yang mutakabirin dikumpulkan di masyr, seperti ya semut yang kecil diinjak oleh kaki manusia. Di runding masa sombong, angku, masa hebat, nanti dihinakan oleh Allah. Nah, ini hadis ancaman. Hadis ancaman ini tentunya dipahami sebagai zahirnya memang begitu ada yang mengatakan ya yadkhul jannata tidak masuk surga ya kecuali setelah melalui proses yang betul menyakitkan seperti jadi di mahsyar ya diciptakan Allah dalam bentuk yang seperti semut kecil diinjak oleh kaki manusia ya bila kesombongan tersebut dalam artian yaitu kekufuran Nah, kekufuran Kufur Menolak Tidak menerima Islam karena sombong dia Maka jelas Dia tidak masuk Surga selama-lamanya Kerana Allah mengharapkan Surga bagi orang yang kafir Ya Tapi jika Dia sombong Tapi masih ada iman Dan sesungguhnya Ini keimanan itu Bertolak belakang Dengan kesombongan tadi Tapi masih beriman dia Sombong Seperti tadi merendahkan manusia Ya Molecekan manusia, maka Allah akan mengazab dia terlebih dahulu dengan kesombongan tadi. kadang masih ada iman secuil dari dalam hatinya, maka tentunya setelah diazab dibersihkan dari sifat kesombongan tadi, sudah mengarah mat. Allah Maha Luas dan aqidah alisunah bahawa orang yang masih ada secuil keimanan di hatinya tetap akan juga masuk surga. Tapi kapan setelah diazab dulu, ya masukkan ke neraka karena kesombongan tadi. Jadi seperti itu. Begitu memahami Hadadis tentang masalah, ancaman seputar masalah, ya dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia yang menyebabkan dia tidak masuk surga. Nah, demikian. Wallahu Wallahu'alam. Untuk Ibu Nur yang berada di Eritrea Dan selanjutnya, kami beralih kembali di layanan pesan singkat, Ustaz. Ada pertanyaan dari dua orang nasada, diantaranya dari Umu di Umiraid di Makassar Sulawesi Selatan, dan pertanyaan yang lainnya tidak sebutkan tempat dan namanya. Assalamualaikum ya Ustad, apakah orang yang telah meninggal selekahnya yang kita niatkan untuk si simai tersebut akan akan sampai? Dan bagaimana jika orang tua yang memiliki nadar namun belum sempat melaksanakan nadarnya? Apakah ada kewajiban Untuk anaknya Untuk menunaikan nazar orang tua Yang belum ter, belum te, tertunaikan tersebut Ustaz. Mohon penjelasannya Terima kasih atas pertanyaannya nah, Jadi apakah sedekah Seorang anak Ini akan untuk orang tua yang telah meninggal Sampai ya kita katakan sampai Nah ini sebagai yang dijelaskan tadi ini tidak ada ya khilaf di kelangan para ulama dalam hal ini doa dan sadakah sebagian yang jelaskan Imam Abu Jaafar tadi kemudian juga apa yang di, uh, dikatakan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah ini sampai ya adapun masalah nazar tadi nazar jatuhnya menarikkan nazar itu wajib jika seandainya orang tua tersebut ya tidak sempat Menunaikannya di waktu masa kematian meninggal maka tidak ada masalah bagi sang anak atau keluarga untuk ya menunaikan hal itu ya semoga hal itu sampai pahalanya kepada uh, orang tua yang telah meninggal yang belum sempat menazarkan tadi. Nah begitu seperti ini, mungkin dia puasa wajib belum tertunaikan maka boleh bagi uh, seorang ya atau mungkin kerabat kerabat anaknya untuk ya puasa mengganti ya, mengkawal puasa yang belum ditunaikan, begitu juga mungkin hutang kalau dia berhutang, dia bayar hutangnya nah, itu semua bermanfaat dan akan sampai pahalannya kepada uh, orang tua yang telah meninggal atau mungkin saudara yang telah meninggal nah, Wallahu'alam uh, para misrah rahimah kumullah kena waktu yang membatasi kita semua uh, mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini dan pertanyaan yang bisa dijawab Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala selentiasa merahmati kita semua dan memberikan pertolongan kepada kita di dalam bulan yang penuh berkah ini dan di setiap hari-hari ya, dan waktu dalam kehidupan ini untuk bisa beribadah kepada Allah dan melakukan berbagai ketaatan untuk mendekatkan diri kepadanya. Allahumma aina ala zikrika wa syukrika wa seni ibadatik dan terus bersiap menghadap Allah dalam setiap kondisi dan keadaan ya, demikian Wallahu'alam wa sallallahu wa sallam ala abina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh